xerezaderen artxiboan, Ma Parkerren bizitza eta etxeko Andrearen neskamea. Egilea Catherine Mansfield itzultzailea Anton Garikano. Honela orkesten du Catherine Mansfield Anton Garikano itzultzaileak literatura unibertsala bildumarako egindako sarreran. Catherine Mansfield Mila sortzire hundalaro sortzian jaio zen Wellingtonen, Zelanda Berrian, baina bai berarentzat eta bai bertako askorentzat, Britainia handia zen benetakoa metzetxe eta helmuga. Haman lau eta mazaz urte bitartean Londresen ikasi ondoren Zelanda Berrira itzulirik, etzuen etzi ingalaterran bizitzen jarri zen arte, oraingoan betiko, mila bederatze hundal bai hauetan eta bai ondorengo goioan etorri nordea, badirudi, etzela inon pozik sentitu. Zorion bila, nora zean ibili zen urteetan eta urteetan, eta bere gorputz erratua sarri erori zen oztatu eta hotel gelatan, laguntza eskaini ziotenen besoetan, goxotasuna eman ziotenetan. Zelanda berriko familiak eta bizitzan zen garaiak, etzuen ulertu eta barkatu Catherine Masfielden ibilera heterodoxoa. Maitasun beharrak bultzaturik ugari izan ziren berarekin harremanak izan gizon eta emakumeak. Mila bederatzean da bederatzean, George Bowdenen ezagera egin, ark emantzion idazten azteko modua The New Age aldizkarian, eta arekin eskondu zen, naiz eta Garnet trowelengandik aurdun egon. Lasterbildusen ostera karneteekin, herri-serri ibile oizena musika jotzen orkestra batean. Ama Alemaniara lagun ondoren hango baino etxe batean erditzeko, aurragaltzeak naigabe andia sortu zion. Han zegoela, maitemendu zen Florian Sobienowski itzultzaile polonearrarekin. Nunbait Ark ezagutara zizion Xehofen obra, baina baita, gonorrea erantzi ere. Gara jartan eritasun zenda ezin eta izen txarrekoa, ondorio larriak eragin zizkion eriotza bitartean. Oina zelatzak, bihotzeko ezinak. Alemaniako egon aldiark inspiratu bereleen liburua, In a German Pension, mila bedatzean damaikan argitaratua urte berean ezagutu bide zuen John Middleton Murray. Biak bateginik maitasunari eta lanari esker, aren rhythm aldizkarian azizen Catherine Mansfield idazten, aurrekoarengandik handik bizial eta Murray hartu zuen ondoan. Bere memorietan ageri denez, baina, beren harremana gorabera askokoa izan zen. Catherine Mansfieldek askotan egozten zien gizonei, baldarrak izatea sentimendu mailan, grudelak, handi nahiak, engainatzaileak. Virginia Wolfekin ere tratu estua izan zuen mila beratzeon damasei askero, eta gertutik jarraitu zuten batak bestearen lana. Esan ere, biak ziren zutabe tinkoak orduko emakumeen borrokan, tradizioak agintzen zien zereginetik kiezi, gizonen maila berdina non dikiritziko. DH Lorenzen lagun eginik, ark kutsatu zion agidenean, tuberkulozia. Lehen ez gain, orduan eta gehiago gaixotu zen, eta diru ez ere kalterako izan ziren. Bere kontakesun laburrak, neurri handian, bere txikitako bizimudu viktoriarraren izpilu dira. Dotoretasun eta fintasunak apelu eta blusa berrien forma harturik, aldamenean, mirabeak, hipokondriasko ukituak, festak, lore koloretsuak, afektazio itxurati bat. Azalorren azpitik, badirudi Catherine Mansfieldek benetako sentimenduak agertu nahi dituela, inguru hotz baten artetik tiztiratzen duten argiuneak, Instant batez piztu eta berehala itzaltzen diren irudiak. Hori dena, izkuntz ekonomia harrigarri batekin. Bertan balego bezala, irakurleak bat egiten du momentu horiekin. Izan ere, deskripsioak bikainak dira. zehatzak, Sehatzak, bizitzadarie. Utsalak diruditen xeetasunek, balio simboliko indartzua hartzen dute, beti ere inoren barrua errotik aztertunaian. Hori da, azken batean, Kathleen Mansfielden ardura. Giza jokabidaren berri ematea bere kontraesan eta gordin modu poetikoan. Mila beratze honda hogeita bian, festa argitaraturik, gehiago idazteko gauza ez eta osasun bila abiatu zen erri zerri. Frantziako Fonteneblon hil handik urte betera, hogeita mabost urte zituela. Onaino hiltzen da Anton Garikanok literatura unibertsalaren bildumarako prestatutako sarrera. Gaur irakurriko ditugu nipuinetan, ma parkerren bizitza eta etxeko andrearen neskamea, bi emakume ditugu protagonista. Biak, inoren zaintzaileak, inoren etxearen garbitzaileak. Biak, beste bizi eta beren bizitzari uko egindako Emakumeak. Ma parkerren bizitza. Jaun literatuak goi sartan atea ereki ma parkerri asteartero etortzen bai hitzaion etxea garbitzera eta bilobagati galdetu zion. Ateko tapizean zegoen ma parker, zarrera txiki ilunean, eta besoa luzatu zatea izten lagundu ondoren jaunari, erantzun zuen. Atzo lurre mangeni onjauna. Esan zuen isilik. Hene bada, asko sentitzen dut. Esan zuen jaun literatoak, atzekabezko bezko batekin. Gozaltzen ari zen orduan txe. Oso mantan narraza zeraman eta egunkari zimur bat zuen eskuan. Baina txarki sentitu zen. Ezin zen zala epelera itzuli zerbait esan gabe, zerbait gehiago. Orduan, neskamea bezalakoek, hainbesteko balioa ematen zietenez hiletei, esan zuen jator. Ileta ederra izango zela, espero dut, Zer jauna, galdetu zuen ma parker zaharrak, lehor. Gaixo erruk arria, erabak jota ematen zuen. Iletak arrakasta izango zuela espero dut, esan zuen. Maparkerrek parkerrek ez zuen erantzun. Burua makurtu eta sukaldera joan zen tirri gitarraka, gogorre hautsi zarrain poltsari, Marruan baitzitzen garbigarriak eta aurreko mantala eta feltrosko oinetakoak. Jaun literatoak bekaina goratu eta ekin zion berriro. Sena galduta noski. Esan zuen osenki, mermelada hartzen zuela. Maparkerrek buruko tokatik bi orrats belz belz kendu eta ateatzean esekizuen zamar gastatua askatu eta ura ere esekizuen. Ondoren, aurreko mantala lotu eta bota kentzeko eserizen. Bota kentzea edo janztea bere biziko oinasea zen, baina urteak zeramatzan matzan oinasearekin. Minarekin ohituta zegoenez, aurpegia okartuta eta bihorrituta eukitzen zuen ziztadaren zain, baita txibiztak lazaitu horretik ere. Bukatutakoan, Bizkarra atzeratu intziri bat eginez, eta lehun-lehun igurtzi zituen belaunak. Amona, amona! Magalean zeukan bilo txikia, botoezko bota jantzita. Kalean jolaztetik zetorren. Begira nola utzidioan amonari gona, bi hurri hori! Baina mutikoak amona lepotik hartu, etaren haren mazailak berea igurtzi zuen. Amona, emon txampona! Azizitzaion, zurik edian. Aldemendik, amonak ez di txamponik! Bai, baduzu. duzu! Ez ez ba? Bai ez ba, emman bat! Baina bera, larruzko poltza, zahar, belts, zampatuaren bilahar izen ordurako. Eta ik, zeren mangoan Mutikoak, barre txiki lotzati bategin, eta gehiago urreratu zitzaion. Ilobaren betazala betasala sentitu zuen mazailan ikaraz. Nik ez dute zer? Xuxurlatu zuen. Andresa harra irean zutitu, gazezko zukalde gainetik burdinasko lapiko hartu eta arraskara eraman zuen. Urrotzak, lapiko barrena astintzen, itxuras bintzat mina gutxitu zion. Perraila ere bete zuen eta garbiketarako ontzia. liburu osoa beharko litzateke sukalde ura nola zegoen asaltzeko. Astean zehar jauna, bere kaza moldatzen zen. Hau da, justu horretarako jarritako mermelada ontzi batera botatzen zituen teo ostoak eta sardeska garbirik gabe geratzen bazen, bat edo bi garbitzen zituen eskuo jalean. Gainerakoan, lagunei esplikatzen ziren moduan, oso sistema simplea zeukan, eta etzuen ulertzen jendaren kezka etxeko gobernua zela eta. Duzun guztiaz ikindu, aztean behin atso bat hartu garbiketarako eta kitxo. Ondorioak ikaragarrizko zabortegi baten antzazuen. Lurra bera ere, beteta zegoen ogitxigortuen azal, paper, sorro, cigarro puntaz, baina maparkerra eketzioen amorraziorik horregatik. Errukia zion jaun gazte gizauari, ark ezpaitzuen, inortxo ere kasu egingo zionik. Leio txiki zikinetik tresD itxurako zerupuzka zabal bat ikusten zen, eta hodeiaka ageri zirenero, oso igatuak ematen zuten. Odei zaharrak, ertzak janda, zuloekin, edotearen mantsak bezalakoak гура berotzen zen bitartean maparker lurra errastatzen hasi zen Bai pentsatu zuen erratzaz basterrak joka Bata dela eta bestea dela latzak ikusia naun Bizitzak gogorra izan dinat. Auzoek ere hori esaten zuten berari buruz Berarrain poltza hartuta etxe aldera arrastakazi joala, sarritan aditzen zien kale kantoian zain zeudela, edo burdine jarririk, bata besteari esaka. Horrena bai bizitza gogorra ma parkerrena. Egia zen eta ez zegoen bat ere atzeko etxe azpian bizi zela esatea bezala. Gogorra bizitza. Hamasei urterekin, Stratfordetik irten eta Londresera etorri zen, zukaldeko neskame. Bai, Stratford on eibonein jaioa zen. Shakespeare esan duzu jauna. Ez, jenduak beti hartaz galdetzen zion, baina berak etzuen sekula izen hori aditu, antzokietan ikusi arte. Etzen ez eroroitzen Stratfordekoaz, salbu... Iluntzean zutondoan eserita izarrak ikusten zirela tximiniatik. Eta amak, beti irugiarra aukitzen zuela sabaian zintzilik. Eta bazen zerbait atarian, bat beti usain ederra zuena. Baina zuaiskaz zalantza zuen. Bein edo bitan etorrizitzaion gogora hospitalean, gaizkituta eraman zutenean. Lekulatza izan zen laneko lehen etxea. Ez zioten irteten usten. Ezin zen gora igo, goizeko eta iluntzeko otoitzetarako espazen. Menetako sotoa zen. Eta sukaldaria emakumean kerra zen. Irakurrial izan baino len, kentzen zizkion familiaren kartak. Edo bestela, haiekin lo hartzen zuela eta ekonomikara botatzen zizkion. Eta kakalardoak, sinineztea ere. Londresera iritsi arte sekula ez zuen kakalardo beltzik ikusi. Honetan mak barre txiki bat egin zuen. Izan ere, kakalardo beltzik ikusi ez izana. Tira. Zure oinak sekuez dituzola ikusi esaatea bezalakoa zen. Familia Ark sopean etxea iian zuenean, laguntza hile joan zen mediku baten etxera, eta han urte bi egin ondoren, gau eta egun etenik gabe, eskondu zen. Zenarra okina zen. Zer eta okina parker Andrea? Esan zuen jaun literatoak. Izan ere, noiz edo noiz, liburuko teak alde batera utzi eta belarri bat eskaintzen zion bizitza izeneko zera horri. Ossoa txediña izan behar du baten emate izateak. Parke dandreak ez zuen seguru ematen. Lanbide askoa, esan zuen jaunak. Parke dandreak ez zuen gogatua ematen. Ez hitzaizun gustatzen be zeroi berria ematea. Zerai jauna esan zuen parke dandreak. Niken nuen goiko dendan denbora asko egiten. Amairu txikitatik zazpi eortzigen genituen. Hospitalea etzenean, ambulatorioa esan liteke. Horixe bai, Parker Andrea. Esan zuen jaunako txikaraz, berriro luma hartuz. Bai, zazpi joan ziren eta beste seiak artean txikiak zirela, bularreti gaixotu zen zen Biriketan irina, esan zion medikuak berari. Zen hoean eserita zegoen, alkandora burutik gora igota, eta medikuak biribil bat egin zion bizkarrean atzekin. Hemendik irekiko bagen parker Andrea? Esan zuen medikuak. Birikak haut zuriz lepo ikusiko zen izkiok, eh? Artu arnaz Eta Parker Andreak inoiz etzuen seguru jakin, benetan ikusi zuen ala iruditu zitzaion, hau zurizko laino handi bat ateratzen zen argi zagaixoaren Espainetatik. Baina zen bat borroka 6 emealaba horiek azteko eta bere buruari eusteko. Latza izan zen. Gero... Orduantze eskolarako adina iritsi sitzailenean senarraren arreba etorri zen berekin bizi eta etxeko gobernuan laguntzera baina artean bilabete bertanez eta eskileretan bera erori eta bizkarrezurretik jota geratu zen eta 5 urtez ma parkerrek beste aur bat euki zuen haren negar saioak zaintzeko Gero, modi txikia bide txarretik abiatu eta berarekin eraman zuen alis aizpa. Bimutilak kanpora joan ziren, eta jim txikia indiara joan zen soldadu. Eta ezel, gazteena, eskondu egin zen zerbitzari txiki alferrontzi batekin, gero ultserekin hilzena, txikia jaiotako urte berean. Eta orain, nire leni txikia, nire biloba. Kikera zikin, ontzizikin pila garbitu eta lehortu zituen. Labanak, ikatza baino beltzago, patata sati batekin garbitu eta kortxo sati batekin bukatu zituen. Maia eskulatu zuen eta baita arasa eta arraska ere non sardin izatzak zebiltza nigeri. Mutikoa, etzen sekula indartsua izan, azieran bertan ere. Denek neskatza hartzen duten aur eder oietakoa zen. Ilekizkur zilartzuak zituen, begi urdinak, eta diamante baten antzeko orina suduraren alde batean. Berak eta Ezelek izan dako burauztea kumeura azten. Egun karietako zen bat gauzarekin zaiatu ziren. Igande goizero, Ezelek ozen irakurtzen zuen, ma parkerrek lixiba egin bitartean. Jauna, bi hitz bakarrik zuri esateko, nire txikia, iletzi egin zutela, baina zure botikako lau botilartu eta bederatzi astetan sortzi libra irabazi, eta oraindik ere gizentzen ari da. Eta orduan, arasatik tintaren arraut hartu eta gutuna nahi datzi hoizuten, eta mak postagindu bat bidali hoizuen biara munean lanera bidean. Baina alferrik zen, leni etzen ez erekin gizentzen. Kanpo santura era mateak ere etzion inoiz kolorea hobetu, autobusean zijoala aztindu honbat emateak, etzi honi nioiz, apetitua ireki. Baina ura, amonaren mutikoa izan zen azieratik. Nore mutikoa ezi, ez atenzion maparkerrek labe aurrean zutitu eta leiozikin erantzijoala. Eta, ahot txiki hura, oso epela, oso urbila, Itogarria, ma parkerrek bular barruan sentitzen zuen, bihotza zpian, barrez lehertzen zen, ezanez. Ni amonaren mutikoa naiz. Uneartan, pauso hotza aditu zen, eta jaun literatoa agertu zen kalerako jantzita. O, Parker Andrea, kanpora Oso ondo jauna. Tintontziaren erretiluan, aurkituko duzu zure koroa erdia. Ezkerrek asko jauna. Ah, ahizu parkeran drea. Esan zuen jaun literatuak bizkor. Azkeneko hemen izan zinenean, etzenuen kakaurik zakarretara botako ez da? Ez jauna. Arraroa da oso. Lepua jokatu konuken, kollara kada txiki bat kaka utzi nuela potoan. Bapatean isildu zen, goxo eta tinko jarraitu zuen. Zerbait harrika botatzen baduzu, esango di dazu, ezta Parker Andrea? Eta joan zen, bere buruarekin oso pozik. Eta bat seguru, hain zuzen ere, argi utzi ziola Parker Andreari, Bera emakume bat bezaine ernea zela, naiz eta asola gabe itxura deuki. Atea danba itxi zen hilak eta zapiak hartuta logelara joan zen. Baina oha egiten hasi berdintzen, sartzen, astintzen, jasan ezina gertatu zitzaion lehen txikiaren oroitzapena Zergatik sufritu behar izan zuen orrenbeste. Horize zen ulertu ezin zuena. Alako ingeru txikiak, zergatik borrokatu, arnasa hartzeko. Ez zuen zentzurik aurbati horrela sufriarazteak. Leniren bularreko kutsa txikitik, irakitaren antzeko hotza aditzen zen koskor handi bat zeukan bularrean egozten, bota ezin zuena. Estule egitean, izerdia asaltzen zitzaion bekokian. Begiak handitu, eskuak dardar, eta koskor handi hura egozten patata bat eltze barruan kolpeka bezala. Baina denetan latzenazen, estulka ari ez zenean, burkuaren kontraezeri, eta etzuen hitz egin edo erantzuten. Eta aditzen zuen itxurarik egiten ere. Muturtuta jartzen zen. Ezduka mona xargaixoaren kulpa potxoko. Esaten zion ma Parker gaixoak ari belarri kiki purpuretatik hile bustia atzeratuz. Baina lenik burua mugitu eta baztertzen zen. Zearo haserre begiratzen zionamonari. Irmo burua ukertu eta saieska begiratzen zion amonagandik alakorik espero izan espalu bezala baina azkenean maparrek estalki bota zuen ohe gainera ez et zeukan hartan pentsatzerik geiegizkoa zen geiegia izan behar izan zuen bizitzan orain arte izan zuen buruari zutik utzi zion eta sekula zuuten negarrez ikusi. Ez da inortxok ere. Semelabek ere ezzuten ikusi bea jotzen. beti txiki zuen burua ro. Baina orain, lehenni gabe zer geratzen zitzaion. Deusez. Urase zen bizitzan geratzen zitzaion bakarra eta orain. Ura ere ez, zergatik gertatu behar zait hori dena, galdetu zuen berekiko. Zer egin dut, esan zuen Matt Parker gaixoak. Zer egin dut? Itz horiek esatearekin batera, lurrera hori erorizitzaioen eskuila. sukaldean topatu zuen bere burua. Bere miseria hain zen gogorra, nunkapelua jarri samarra antzi eta etxe bizitzatik irten baitzen hametxetan bezala. Etzekien zer egiterazi joan. Gertatu saionaarekin ni zuizu eginnik doan norbait bezala, edonora joan hasi ez egitea balego bezala. Galea? Otz egoen. Aize izostua zebilen. Jendea, ziztuan zijoan, oso bizi. Gizonak guraizeak bezala oinez. Emakumeak, katuak bezala, jipitapa. Eta, inok etzekien. Inori ez joan axola. Bertan lehertzen bazen ere, Azkenean, hainbeste gero negarrari ematen bazion, giltzapera bidaliko zuten. Baina negar egitean pentsatu, eta iruditu zitzaion txikiak besoetara salto egiten ziola. Bai, hori xenaidik lastana, amonak negare egin nahidik. Orain negare egiterik baleuka, Denbora askoan negar, hain beste gauzagatik. Bateko lehen etxe etxeura eta hango zukaldarian kerra. Besteko medikuarena, gerozazpikikiak, zenararen eriotza, zemea laben joaera. Eta lehenirena bitarteko urte garratz guztiak. Baina gauza hauekin denekin behar bezala negar egiteko, denbora asko beharko zuen. Hala ere, iritsi zen garaia, egin beharra zeukan, ezin zuen gehiago atzeratu. ezin zuen, ezin zuen luzaroago itxaron. nora joan. Horrena bai bizitza gogorra ma parkerrena. Bai! Bizitza gogorra, ongi ere. Dardaraka asizitzaion kokotza. Etzeukan denbora galtzerik. Baina non, non! Etzeukan etxera joaterik. Ezer zegoenan. Beldurrez akabatzen jarriko zen. Ezin zen edo zein bankutan eseri. Jendea etorriko zitzaion galdezka. Ezin zen, noski. Jaunaren etxera itzuli, etzuen eskubiderik besteren etxean negar egiteko. Armailetan edo esertzen bazen, polizia batek zerbait esango zion. Ai, ezinote zen inon gorde eta bere kaza egon, eta nahi zuen arte bertan egon, inori galarezigabe, inok ez dutu gabe. Mundu osoan, ezinote zuen haze arteko negar zaio batekin. Azkenean. Ma Parker bertan gelditu zen, batera eta bestera begira. Aizei sostuak mantala arrotu zion, puxika baten antzera. Eta orain, Euria hasi zuen. Ez. Iñon ere ez. Etxeko Andrearen neskamea. <tifoncilla> Ezan nizun galaziko, madam. Ez egun den lo, ez da? Horrentxera mandiotea etxeko eta katiluka da eder bat gelditu denez, pentsatu dut agian... Ez horregatik, madam. Betik ikera bate egiten dut azken gauza. egin ondoren eraten du hoean, bero garri bezala. Belaunik atzen denean nik heltzea sutan jarri eta esaten diot. Iketzak presarik izan notoitz egiten azteko. Baina beti asten da irakiten. Etxeko Andrea otoitzen erdira iristerako. Izan ere, madam, hainbeste jendezagutzen dugu eta denak daude otoitzen premian. Den denak. Etxeko Andreak izen zerrenda bat dauka liburu gorri txiki batean. Ai, hene. Norbait berria bizitan etorri eta ondoren etxeko andreak ezaten didanero. Helen, ekatzan nire liburu gorri txikia. Zea haroa naiz, benetan. Beste bat, pentsatzen dut, oetik kanpo egonaraziko duena. Edo zein eguraldirekin. Eta gainera, ez du kusinik nahi. Madame, tapiz gogorrean belaunik da. Otzikara ematen ditorrela ikusteak, hainbeste ezagutzen al dut. Zaiatu naiz engainatzen ere edredoia zabaldu nuen lurrean, baina hori egin nuen aurreneko aldian, haren begiratua, santu bat ematen zuen madam. Gure jainkoak baote zuen edredoirik helen, esan zuen. Baina, garai harta ni ere gazteagoa eta, gogoa eman zidan esateko. Ez, baina gure jainkoak ez zuen zurea adina eta etzekien zer zen zurea bezalako lumbagoa ukitzea. Nii bai bihurria, ez da? Baina finegia da, madam. Horaintxe tapa-tapa egin eta ikusi dudanean etzanda, eskuak kanpoan eta burua burkoan, polipolita, polita neurartean pentsatu dut. Horaintxe zeurea mazena ematen duzu, haren hilotza bestitu nuenean. Bai, madam, neure esku utzi zuten dena. Ah, oh, ederki zegoen, bere hile leunarekin kopetan kiskur finfinak egin, eta lepoaren alde batean, Bioleta moren sortazora garri bat jarri nion. Dotore asko zegoen bioleta hegekin, madam. Ez ditu sekulaztuko. Garu gauean ere, etxeko andreari begiratu eta pentsatu dut. Horen hemen bioletak jarri eta amazena bezalaxe. Azkeneko urtean bakarrik, madam. Apur bat, zera, ondo ezik edo egon ondoren. Ez noski noskizeku larrizkutzu jokatu. Etxekuanderik goxoen naizan da beti. Baina nola jarri zen. Zerbait galdu zuela uste zuen. Ezin geldirik egon, ezin lasaitu. Egun osoa eskaileretan gore eta bera, gore eta bera. Leku guztietan topatzen zenuen, duen. Eskaileretan, ataripean, zukaldera bidean. Eta gora kabe eta esaten zizun ume baten antzera. Kaldu zeidan, kaldu esaten dio nik, nionik, guaazen, eta bakarka jarriko zaitut kartetan. Baina heltzen zidan eskutik, ni ninen bere kutuna, eta xuxurlatzen zidan. Aurkidan, helen, aurkidan! Tristea, ez da? Ez, ez, etzen bere onera etorri madan. Atake bat izan zuen bukaeran. Esan zituen azken hitzak oso mantxo. Begira, orko, begira. Eta joan zen. Ez madam, ezin esan konturatu nintzenik. Agian beste neskak bai, baina izan ere, nik neure etxeko Andrea besterik ez dut. Bineketakoak eraman zuen nire ama, nik laurten dituela, Eta hitonarekin hasia naiz, Ilea paindegi baten jabea zena. Denbora guztia dendan pasatzen nuen, mai baten azpian, nire panpinaren ilea apaintzen. Langila kopiatzen nun bait, osoia torrak ziren irekin. Iliorde txikiak egiten zizkidaten, kolore guztietakoak, azken modakoak eta guzti. Eta hantxe egoten intzen egun osoan, isili-xilik bezeroako hartu gabe, noizean behin bakarrik egiten nuen kirik maialen oialpetik. Baina, egun batean, gure lortu eta pentsa zazumadam. Eda bat moztu nuen hilea. Soil-soil utzi nuen, tximutxiki bat ematen nuen. Aitonaren azerrea. Artu zituen aliketak, ez duzekulaztuko, elduzidan eskutik eta atzak arrapatu zizkidan. Horrela ikasiko dun, esan zuen. Ura resumina... Oren dikere marka daukat. Izan ere, madam, zearo arroz egoen nire hilearekin. Maiganean esertzen induen, bezeroak etorri aurretik, eta zerbait apaina egiten zidan. Kizkurrandi, leunak eta goialdea izurra. Gogoratzen ez langileak nire inguruan, eta ni serio asko, aitona kemandako penikiarekin. Hilea egin bitartean aitona kemana geldirik egotearen. Baina, ondoren... Beti hartzen zidan penikea. Aitona gizagaixua. Zutan jarri zen, nik egindako txikizioa ikusita. Baina orduan, edarki beldurtu ninduen. Badakizu zarekin nuen, madam. Iez. Yes. Bai, iez. Yes. Txoko batetik bestera. sartu eta atera. auskal onoraino. Aien, e. Eh. Polita emango nuen, eskua mantalean bilduta eta hileak oskaz beteta. Etzuen jendeak barre egingo ni ikusita. Ez, madam, aitonak ezine izan zuen ditu. Ezin ninduen aurrean ikusi. Ezin zuen otordurik ere hartu nian banengoen. Hala, ize bak hartu ninduen. Elbarria zen, tapizatzailea. Ipotxa. Sofaren atzeak mosteko, gainean zutik jarri behar izaten zuen. Eta ari laguntzenengoela nengoela nuen iretxeko Andrea. Ez zain beste, madam. Hamairu urte nituen, bete berriak. Eta enaiz gogoratzen inoi sentitu naizenik zera, umea nola baitezateko. Uniformeare bat nuen eta hau oh, eta bestea. Etxeko Andreak aziera-azieratik apain gardiak jantzara lepoan eta esku muturretan. Abai, behin bai, barregarria izan zen, entzun zazu. Etxeko Andreari, bi hiloba txiki torrizitzezki bizitan, bizitan, bizi ginen gara hartan, eta zegoen egoen errilurretan. Aizan helen, esan zidan, eramaitzen bi handeleino txiki hauek astuan ibiltzera. Ahen joan ginen, poliutzak ziren, bakuitza esko batetik helduta. Baina astuak zeuden lekura iritsi ginenean, beldur eman gora igutzeak? Hala, begira jarri ginen, ederrak astuak, gurdian ikustenen dituen lehendabizikoak, jolasekoak nola baiit esateko. Kolore gris zilar zorgarria zuten, txalmagorri txikiak eta brida urdinak eta txilinak dilindalan belarrietan. Eta, Neskako oskortu xamarrak, ni baino handiagoak zebiltzan haien gainean, asko. Etzen bat dere nabarmena, madam, ongi pasatzen ari ziren eta kito. Eta ez dakiz zer izan zen, baina hankatxiki aiek ikusita eta pegiak, hain goxo, eta belarri lehunak, bere biziko gogoa jarrizitzaidan astoan ibiltzeko. Ezin nuen, oski. Anderen joekinen goen. Eta ze itxura emango nuen angoia enzintzilik uniformea jantzita. Baina egun osoan astuak eta astuak buruan sartutan euskan aiesek. Norbaiti espanion kontatzen bertan lertuko nintzela iruditzen zitzaidan. Nori kontatu? Baina hori ratu nintzenean. James Andrearen logelan egiten nuen lo. Garai hartako gure sukaldaria. Argiak itzali hor Han azaldo zitzaizkidan astuak, dilindalan, haienan katxo politxak eta begi tristeak. Ba, aizuma da. gogorra da sinestesteko, Puxka batean zainego nintzen, lo itxura egiten, eta lako batean bizkarraten tetu eta marru batean hasi nintzen. Asto gainera igu nahi dut, asto gainera mile nahi Izan ere, esan beharra neukan eta pentsatu nuen etzutela nire bizkarparre egingo ametsetan den goela jakinda. Bizkorra ez da, umetuntun batek galako asmatze ere. Ez, madam, orain ja ez. Garai batean ibili nintzen pentsatzen noski, baina etzen posible izan. Mutilak loreden txiki bat zuen, Kalean bera joan da, gubi zigilenetik beste aldean. xelebrea ez da, eta ni hain lore zalea. Bizita erruz izaten genituen sazoi hartan, eta ni dendan sartu atera ibiltzen nintzen gaur bai eta biar ere bai esaten den bezala. Eta jareta biok, jarri zuen izena, sezioan hasi ginen gauzak nola antolatu eta hori izan zen hasiera, loreak. Etzen nuk ez inestuko, madam, ze loreak ikartzen zizkidan. Arena leginak, behin baino gehiagotan liri eta en naiz esageratzen ari. Bai, Noski, eskondu eta denda gainean jartzeko asmoa genuen, dena erabakia genuen, eta nik eraguz lehioa apain nuen. Ai, nola ipintzen nuen lehioa larun batetan. Benetan ez, Noski, ametsetan. Gabonetan, gorosti eta guzti, eta paskotan, lirijoak izar zora batekin, dinan nartzizo segina erdian. Baita ere, bueno, nahikoa dut. Iritzi zen egunan ere bila etortzeko azena, altzariak aukerat joateko. Hastuko hote zaiti inoiz, azte artea zen. Etxeko Andrea etzegoen oso ongi arratsalde hartan. Etzuen ezer esan, noski, Ez du ezer esaten eta ez du behin ere esango. Baina ongi antzemanion, arropetan nola estaltzen zen ikusita eta niri galdezka ia hotz egiten zuen, eta haren sudurtxuak ematen zuen iartua. En nuen bakarrik utzi nahi. Banekien keska horrekin egongo nintzela denbora guztian. Azkenean galdetu nion, ia, naiago zuen nik dena atzeratzea. Ez ze zelen, esan zidan, ez larritu nigaitik, gaitik, ez desiluzio hori eman zune muti gazte horri. Eta gainera, ai nalai, madam, bere burua ta xolarik abe. Inoiz baino kerra gozien tereaz Zalantza piztu zitzaidan. Orduan esku zapia erori hitzaion eta makurtzen hasi zen ura jasotzeko. Sekula ez zuen egiten. Seari zara, nuen oio, ura geldiaratzeko lasterka. Tira, esan zuen Irribarrez, aizun madam, esan zuen. Asi beharko hitzen. Ai, negarrez lertzeko sorian jarri nintzen apaimai aldera joan eta zilara garbitzen ari banintz bezala egin nuen, baina eutzi ezin eta galdetu nion, ia nahiago zuen, ni ez ezkontzea. E, zelen, esan zidan, hau txonekin txe, madam, horre ni zurekin bezala. E, zelen, izta ez ere! Baina hori ezaterakoa, madam, ni espiluari begiran nengoen, Berak etzekien oski ikusten nuela. Bi hotzera eraman zuen bere eskutxikia. Bere amazenak egiten zuen bezala. Eta begiak goratu zituen. Ai, madam. Harri etorri zenerako erako gutun guztiak. Eta erastuna eta opari emandako brotxe txiki potxoko bat. Zilarrezko txori bat, moko ankate batekin. Eta katearen azkenean bihotza daga batekin. Ederrazkoa. Ala, atea zabaldu nion. Enion tutik esateko betarik eman. Tori, ezan nion. Eramaitza zurekin, esan nion. Akabo da dena. Enai zurekin eskonduko, esan nion. Ezin dute txeko Andrea abandonatu. Zuri, zuri. Emakume bat bezain zuri jarri zen. Danbateko batez itxi beharri izan nuen atea, eta antsegon nintzen, tardara batean, joan zela jakin arte. Atea zabaldu nuenean, ez dakiz inetziko duzu, madam. Joana zen. Nengoen bezala seirten nintzen bidera, lasterka, mantala eta txapinekin, eta geratu nintzen bidearen erdian. Begira, barre honak egin gozituen, Ikusin hinduenak. Joinko santua zer da hori? Orloioa joka? Eta nik ez neukizaitut. Ah, oh, madam, isitzeko zan behar zenidan? Tapatapa -tapa egingo dizkizu toniak? Ala egiten diot etxeko andriarei ere gauero, beti berdin, eta esaten dit. Gabo nelen ondolo egin eta garaiz ez natu. Ez daki zer egingo nuken hori espalite zango. Ai, hene, batzuetan pentsatzen dut. Zer egin beharkoten nuken baldien eta bera. Baina tira. Pentsatzeak ez honik ekartzen. Ez madam, pentsatzea alferrik da. Ez du sarri egiten. Eta noiz baita labanago gogore egiten diot neure buruari. Aizan helen, horrein ere horrela, tuntuna. Zer egin ezaldun, pentsatzen egotea baino. Entzundituzu, ma parkerren bizitza eta etxeko Andrearen neskamea. Egilea, Catherine Mansfield. Itzultzailea, Anton Garikano.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 Mila esker gurera urbiltzea gatik. Guztora egonbazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerdezaderen arxiboa Literatur podcastera, Laster Arte.